Jumalan armoa ja rauhaa ja hyvää huomenta teille kaikille. On ihana nähdä teitä kasvotusten nyt tässä lähetyskokouksessa, kun siellä olette siellä täällä kotirintamalla minun puolestani Japanin puolesta taistelleet ja minun puolestani rukoilleet nyt tässä tilaisuudessa saan nähdä te rakkaat, sisaret ja veljet, lähetystyön ystävät kasvotusten. Ja todella sydämellisiä terveisiä haluan tuoda sieltä Japanista. Nämä ei ole nyt aivan tuoreita, vaan kolmen kuukauden aikaisia terveisiä sillä toukokuun alussa. Tulin tänne ruotsiin sieltä Japanista ja erikoisen erikoisest, erikoisesti terveisiä äh, haluavat lähettää sieltä se kouseen seurakunta, jossa pääasiallisesti olen ollut työssä mukana. He erikoisesti haluavat välittää kiitokset seurakunnalle siitä, että on lähetetty. ja tekemään työtä nimenomaan siellä seurakunnassa. Ja myös terveisiä tältä Fidan lähettien perustamalta seurakuntayhteydeltä japaniksi. Se on Kristo Fukuin seurakuntayhteys. Ja... Näiltä japanilaisilta lähetti tovereilta ja myöskin e, meitä, meidän suomalaisilta lähetti tovereilta, joita meitä tosin siellä Japanissa enää on vain muutamia jäljellä. Ja todella jälleen sydämilliset kiitokset, että olet, tämän työkauden olette olleet mukana kanssani siellä Japanin kentällä. Ja todella ne esirukoukset, mitä olette, olette puolestani, ne esirukoukset todella ovat kantaneet minulle siellä. Ehkä Moni ehkä ajattelee, että, että mitä se minunkin pieni rukouks, rukoukseni kannattaa, mutta ystävät, rakkaat, se kannattaa aivan varmasti. Sillä ilman rukousta, ilman esirukousta minä en todellakaan pystyisi siellä Japanissa työtä tekemään ja enemmän enemmittä puheittani, tai tuota, ennen kuin tässä enemmän sieltä työstä, niin haluaisin terveisiä tuoda myöskin laulun muodossa.